دا د اړ پو تفصیل کې بیان کو چې خلق د خپل ځان او د خپل دین او د الله نعمتونو شکریا نه دا کوي او دا غا دنیا زریو ګرځي الله وی دغینه د سوره ماعون هغه خلق جوړ شي دا خلق څنګه جوړ شي اږي کې بیا صحیح صفت نه دی الله بندګی پکې نه یی انسانيت پکې نه یی اعمال پکې راشي چې هغه ټول د کفر او د شرک سره تعلق ساتي په سورۃ ماعون کې دا باطل پرست یو سو قسلاتنا بیانې پینځو پوري چې وا د دنیا پرست ګور کنا نو یو کذیو دین بس دا دین خدمت بابا کی نئی دا دین دشمن بای باس یا دو علیتیم دا جزان و غریبان نا و سرمن و باسی وی نا بیس کی بلای حضو علا تو عامل مسکین بلکل بے پذل کی رحم نئی که بخپل بخیل دے نبلتا ام ځد مهل ما خدمت وکړ د مسافر خدمت وکړ ډوډۍ ولو ساچې سا نه نه دا به کې نه یې کنه عامل ما سپېژنې نفاول للمصلين الله یې دیده مونږه لګې دي منځ ته ساجدته ها اومیراونا دریا فیمناعون الماون اشفق بد اخلاقه ذکر کړی پشپق بداملے ذکر کړی ته دنیا پرستو خلکو چې مخکې الله ذکر کړل چې رحلتا الشتاء والصيف تاسو دینه ضامت لب واغستو چې په دنیا پسیم کچکول واغستو جوړې مو تړلې چې را غوندول کوي بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذبو بی الدین ایتو وینے غصرے چه در او جنکی قیامت لرا یا در او جنکی در اللہ دین اغدین چمخ بیان شو وزالک دین القیمہ اغدین در اللہ در دا توحید در غی دشمن دے وزالک اللذی یدعو الیتیما نو مدقش لري دي چې دی لیور کوي یتي ملرا دي کی ور کوي یتي ملرا ظلم کوي په دبان دي دو اسمان د خپل حق نه محرومه کوي دا معنا تا نه چی رښتیا ولې ټیلور کو کړی ته غورځو نه د خپل حق نه محرومه کوي چې دې اب تیم کوم حق دینه غنور کوي ولې هغه مال خري دغه سره ظلم کوي دغه په سره لاس نرا کاږي ولا يحض ولا تعامل المسكين او شر ذوينه نذکلی شر یاتا ترغیب ندی ورکلی پتوام ذمسکین دهو اسان خورا جتبل تا ویکن کبخپل گرانین شو چره ده دین ډیر سخت دښمن دی د ایتمانانو ډیر سخت دښمن دی د مسکینانو نو څوک به امر کرے وکا نو چې نا مونږ په انځو وخت کې نماز ډیر پابند دی ته خو دا یاده زړی زنه چې اغل اغه نو څوک مخکې نه چې راته نلا يفوئل للمصلين لازم من گذار دے ہلاک ولی دا مصلین دی کنہہ یوزے اقیم الصلاۃ تعالی اغم من گذار دے اقیم الصلاۃ جے منزہ پر قدر پویگی دا منزہ شرط نہ معلوم دی دا منزہ آضا بو ارسو تم معلوم دی ناغا من کو کې کے منز گزارا خواقا دے دا خو مصولی دے دل تحقیم السلات و مقیمی انده ملخا دا مصولی دے مند سد پارا کئی در یاد پارا اللذین آقا ساندی و معن سلات امساہون چی دا خپل منز و دمت لبنانا خبر دیم چی دا منز سڑے کئی نسلے کی نخه خبر نه پدی باندې چې دا خو الله سره وعده کوي وخت په وخت باندې وعده تازه کوي د ازل چې په ازل کې ویلو چې ته زما ربی نووس دروازه پنځه وخت تزي او غو وعده تازه کوي چې یا کنعبدو ویا کنستعين یا الله ایرکل مینه کارونه کوم د دنیا خو ته نه ایرکړي خاصه بندگی کوم او ستانه مدد غواړم اځموند फायदा خدا غلا ان صلاتهم دا که سې چې د الله ز کور کوم ادب دی چې خاموش رازه چا سره خبرې مکوا ځان لکینا ذکر کوا درکا ته تحیت المسجدو کوا جمعت شکرانا بیا کینا قبل ته محکه داسه داسه موږ وره چې ته خلق صحیح کې چې لکه داسو کراږي داسو کراږي غړې ته وم ګورم چټېم نه دي شوی تم شوی دی تم نه نه دا د من زذاب نه ځی کنه و تاخدو مسولینو کار دی مسولینو کار مو کو کنه الله خوې فويل للمصلين مسولین د پاره خو صاحب نشته نه جنت شته دی د پاره جهنم دی دا ولي د خپل مانزه د مطلب نه نه خبرې د خپل مانزه د ادب نه نه خبرې دی د خپل مطلب دنه نه خبره دي چېره کنی کوم نو الله برله عذا برې ېږمه او که کونو الله بر ضا شي نهغاې پ زی را ځي بانې و او روان شو نو زب زبوم شو بیا به خلک کو چې دمونونه کو نو ساون که نه ال نه دا ک سادي هم یورونه. چدي پخپل عمل کې ریا کوي عبادت کې نزيد پاره کې چل لا تزانخي خلقو زانخي نو د بیا وي چیرته او موږ نه پوي ګو همونز کوي هو پابنده سره وکنه ابلدار چې هغه ز خیرات کړو خبره سوال لز دیګه پخکلو دورې میخه لالي کړو الله او یو میخه لالی دی ګونه پخې اګه جمعه تي کې کو کوڅه کې چې وظیفه راوړې خدای و بخه د اور پس 5:3 راوړې کوم جمعه ته نه راغلې ان پریانه جمعه ته راوړې بیارانه شوې کله کې وېدا چل کو چنه به وظیفه تنه پرې هوځه ويمنعون الماعون د خیراتونو کې دی ګونه او چا له لوخه لرګي اوستن تار او مالګه مرچکې نور کوي چې دا د فېذي سيزون دي د هودې د لرياد په اړه کوي کنه ها ويمناونل من کې د خلقونه معمولي سيزون د هېذي سيزون چې ابن باسر رضی الله عنه کل ملحه والابرهه داسوره دا تل